Alhamdulillahi Rabbil Alameen Alhamdulillahi Rabbil Alameen Asalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa shahadu an la ilahilallah Wahdahu la sharika lah Alqail Wa ma khalaqtu l-jinna wal insa illa liya'budun. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'alayhi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabi l-kiram wa ala manittaba'u bi ihsani ila yawm id-din. Falandrojm Allah subhanahu wa ta'ala zotin e gjithses. Dësmoj se nuk ka të adhuruar të merituan me të drejtë për vesh Allahut a i është i vetëm jo adhuruar, nuk ka urtak, a i ka thënë, e nuk i kam kryuar gjindët dhe njerëzit, vetëm, vetëm që të ma adhururojnë. Dëshmoj, se i dërguar ju në Muhammedi s.a.s. është robë dhe profeti Allahus, fanë ta o tala, o zëtë fale dhe bekoja ta, familin e ti të ndershme, shokët e ti fisnik, dhe gjithë pasu e si të ti besnik dherën ditë në gjukimit, Ndëruar shikues, në takimin e radhës, me lejnë dhe vulletin Allah s'fana o ta'ala, do të flasim për disa nga cilësit të armiku tonë të përbetuar. Do të flasim për cilësit e djallit, me qëllim që ta njohim armiku tonë, të ruhemi pre ti e ta luftojma ta. Nuk ka dushim se Allah së fana o tala është a ta i që i ka reguluar dhe gjitha gjërat në këtë bot. A i ndryshon gjëndjet, situatat, rethanat, a i si o ditën dhe natën, a i nuk ka urtak në pushtetin e ti. E me qëta të, disa njërës shkojnë të këmajgjistarët, falgjorë dhe sharlatanët dhe kërkojnë për tyre realizimin e dëshirave. Epësin ata për gjëra të fshta që u interesojnë dhe mendojnë se dëmi që do bia është në dorë të tyre. Ndërsa Allahu subhanahu wa taala thot, "Wala yuflihu as-sahir haithu ata." Magjistari nuk do të ketë sukses kudo që të gjendet. Magjistarët dhe shalatanët kanë lidhje të ngushta me miq të tyre për gjindve dhe shëjpanve. Gjithësësi, kush dojë që analizon gjëndjen e tyre, do të konstatoj se ata janë të dobet dhe të pa aftë. Gjindët <coughs> janë bote gjallë dhe aktive. Jetojnë në ruzullin të kësorë bashme ne. Janë bote fshehtë për ne. Ne, ish, ne nuk i shohim ndërsa ta nashohin. Ata eksistonin para kërimit njëriut. Allahu i krioj nga flaka. Shkaku qëllimi dhe urtësia e kërimit të gjindve eshte njët me të të, të njerëzve. Si kurse përmënda në hyrje të emisionit, thot Allahu s'panu t'ala, u ma khalëqë të gjindën e u al-insë, illa li abudun nuk i kam kryu argjim dhe njerëzit vetëm e vetëm që të madhurojnë. Allahus Sfana Otara i kam ngarkuar ata me përgjesi fetare si kurse njerëzit. Dhe për këtë do të shpërblehen, kush i bindet Allahut, do të hyrë në gjenet, dhe kush rebelohen dhe i ti, e meriton zjarin. Aftësit e tyre janë të kufizuara. Sikur ata të bohen që të gjith, nga i pari deri tek i fundit për të hartuar një kuran si ky ata kur nuk mund ta realizonin një gjë të tillë e pra ata nuk mund të dalin përtej kufive që u ka caktuar Allahu subhanahu wa taala çdo njeriu Allahu subhanahu wa taala i ka krijuar i ka caktuar një shoqërues prej xhim i cili në shit për vepra të ndyra përveç profetit sallallahu alaihi wasallam sikurse ka na ka njoftuar profeti sallallahu alaihi wasallam xhindi i tij i është në nështruar Allahut subhanahu tawala dhe ka planuar islamin ka xhin të këqi e të mirë të udhëzuar e të humbur xhindet Ka për tyre që janë shumë një randë dhe zlumë qarë dhe të projnë me poshtërsi. Një thyrës për tyre kërkojnë nga i dërguar e Allahut sallallahu aleyhu sallallam që të shkonte bashkë me të dhe të ledzonte të, të tjerëve gjindëve të tjerë kuran. Profeti sallallahu aleyhu sallallam e pranoj ftesën me knajsi, u ledzoj kuran, u amsoj të vërtetën dhe fejnë e zotit tyre. Ata e dëgjuën profetin së lëllahu a.s. kur falej, bashkë me shokët e ti, gjindët, do të dëshmoj në ditën e kiametit për muezinët të cilët, të cilve u kanë dëgjuar zërin. Ata të thrasin në fejnë allaut së fanautala me dituri, allaut i lartë madhëruar në kurani famlartë, si ton, fjallet e tyre, duke thënë, ja kaumi, e gjibu dajja Allah, E gjibu dajë Allah vë amin u bihë. O popullin përgjigjun i thyrësit Allahut dhe besojnë një ati. Për deri sa pregjindve ka thyrë sa në fe. Qëfar arsue ka njërzit që braktisin the thyrje në fe në Allahut s'pana o të ala. Kapja fort pas fejst dhe krenaria me këtë fetë mreklushme është ndër e mirësi. Gjindët Thanë me mburje se janë muslimatë dhe vodhëshëm. Edhe njeriu besimtarë duhet të krenohet me fenë e ti. Muslimani është njeri fisnik, njeri dinjitoz. Allahu së fanë o tala e ngriti njeri unë më lartë se gjindët. Gjdo kockës këtë që hethë njeri unë me vullnetin Allahu së fanë o tala dhe dëshirën ti shëndrohet të në ushim për gjindët dhe jashqitjet e kafshve të njerëzve janë ushim për kafshve të gjindëve. Kështu nga ka njoftuar i dërguar e Allahu sallallahu aleyhi wasallam. Iblisi eshtë parartë si gjindëve. A i ka pasardës, a i eshtë i gjallë dhe i afatizuar deri para kiametit. Froni ti është në bi uj. A i është ullur në bikë të fronë dhe jepë urdhra. Dërgonë u shtrinë ti me qëllim për hapjen e fitneve e përqarjes me njërzve. Shejtani është shumë i shumëtuar. Me pamje te për të nëveritur. A i sa edhe gomari kure shekë pëllet. Prandaj dërguarja laudë sërë Allahum ari usën më ka thënë kur të dëgjoni pëllitjen të e gomarit kërkonin brojtje prej Allahut nga shejtani, sepse a i e shekhe shejtanin. Shejtani ka zemër, sy, vesh, zë, jarg e gisht, djeli linë ndërmjet dy brirve të ti, a i ha dhe pime të majten. Shejtanët i jetojnë në këtë planet, në të cilin banojmë edhe ne, Ata tubohen në vende të pista e terrnuara, pëlqejnë të ulen mes hijes dhe diellit. Prandaj dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam na ka ndaluar të ulemi në këtë vend se dhe ka thënë se vërtet shejtani ulet në vende të tilla ndërmjet me mes hijes dhe diellit. Gjithashtu shejtanat janë shumë të përhapur në tregje. Shejtani e shoqëron femrën kur ajo del nga shtëpia. Dhe ez bukuron ata edhe, edhe nëse asht nuk asht e bukur. Ez bukuron ata në sy të Prandaj, lau, të tjerëve. Prandaj dërguari Allahu sallallahu alaihi ve sellem thot kur gruaja del ajo shoqërohet nga shejtani. Prandaj kur gruaja del nga shtëpia duhet bëj kujdes në mënyrën e të folurit, në hici, në çdo fjalë dhe veprim. Ndjenja e turpit Ruajtja e nderit dhe e dinjitetit duhet jen të jenë karakteristika e saj. Ajo është e urdhëruar të dalë e veshur me mbulesën islame dhe të mos provokoj ndjenjat e gjinisë tjetër. Shejtanët përhapen në mbrëmje kur fillon errësira. Çdo njerëj e ka një shejtan që e shoqëron kudo. Ai qarkullon në gjakun e birit të Ademit, por nuk di a zhjën nga bota e fshekht. Ojo musliman, shëjtani qesh me ndonjerim për jush kuri hapet goja dhe nëzirë ze. A i qanë, kër ndonjeri për nesh lezon kuran dhe i bjenë sesh dhe Allahut sëfëhën e vëtë ala, shëjtani urinon në veshin e robit kura i fle në kohën e namazit dhe falat të kur agon dita. Kur firë e zani, a i largohet me njëherë. Nuk do të dëgjojë. Kur dikush e përmëndë hallaun së fa në otala në momentin që hynë në shtëpi, nuk hynë shejtani. Por nëse haron, bashme ta hynë dhe shejtani. Dhe atëhere kur do të hajë dhe haron ta përmend Allahun subhanahu wa taala shejtani ha bashk me te. Shejtani kalon natën në hundën e birit të ademit. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam na këshillon, thotë kur ndonjëri prej jush të zgjohet nga gjumi, le të fusë në hundën e tij ujë 3 herë, sepse shejtani ka kaluar natën në hundën e tij. Kush ha pa e përmëndur Allahun s'pana ota ala. Dhe pas taj kujtohe dhe përmënd Allahun s'pana ota ala, shetani që kanë grën bashkë me njeriur me njëherë e vjellatë që kanë grën. A i ka zë dhe bërtet. Pikrisht ishte a i që bërtiti në luftën e uhudit duke përhapur lajimin e rem se i drguar e Allahot sallallahu aleyhi vësallam gjoja u vra. A i ka u lëritur në natën e Aqabës nat nat venditare në të cilën medinasit i dhan besën të dërguar të Allahut sallallahu alaihi wasallam e prëandai ky lloj ndryshimi i rëndës historisë fylli i tij është këmbora që u vihet në qafë mbaktive shejtani urdhëron për çdo gjë të keqe dhe ndalon nga çdo gjë e mirë ai frikson të pasurit me varfëri dhe i urdrona ta të tregohen kopratës. Premtimet e ti janë të rreme dhe hamëndësit e ti janë të kota. A i i le në bartë miqët e ti, kura ta kanë më shumë nevoj. I braktis dhe distansohet për tyre në momentet më të vështira. A i në luftë është frikacak dhe i dobët. A i largohen nga besimtarët, shëjtani, ndronë të rrug, kur shikhte umër më nukatabi, radia lavanhu, shetani është shumë gjenështar, a jefton njeri unë në gjunahe, dhe hiqet si kshilues. Vë qa se me huma, inni le kumaminen nasihin. A ju betua, prindërve tanë, ademi dhe avas, e u tha, vërtet, unë jam një kshilues, i sinqert. Shetani është kriesa mëjnë, më intrigante, është njështër për ngritjene kurtheve dhe intrigave. A i i gënjeu të mërësisht për ndritan duke u betuar rejshëm, ata i besuan dhe ranë në gjuna, por kjo kushtoj rënd unëzorën nga gjeneti. Shejtani për hapi shirkën në tokë. Filimishtu asë bukroj njërzve madhërimin e të devotshmëve. Dhe pastaj gradualisht i çoi drejt adhurimit të tyre në vend të Allahut apo krahas ti. Shejtani i bën njerëzit që të hutohen e të çoroditen. Yusufi alayhi salam qëndroi veç 7 vjet të tëra në burg pikërisht për shkak të tij. Allah subhanahu taala nuk di më këtë fat fënësahu shëjpa më vikra rabbi, fëlebi thëfishtën, bidhë asinin, por djalli e bëri që të haronë të apërmëndet e pronari vetë dhe kështu Jusufi, mbeti në burkë, edhe disa vjetë të tjera. Shëjtani sunon të hyjë në mbretërin e qëllit me qëllim që të shkaktoj të razira në tokë, mirë po Allahus pano të ala, e ruan qëllin, Nga shto, nga shto djal i malkuar që është më hues i Allahut për buzës i begativet ti kundër shtar i Rahmanit dhe të rathtar i njerëzve. A i bëndë gjitha përpjekjet që adhurimet njerëzit ja dedikojnë vetëm a ti dhe vetëm a i të adhurohet në vënd të Allahut s'fana o t'ala. Ta Grindjet, përqarjet e mosmarveshjet jam produktet e liksisë të ti i dërguar i Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë shejtani i humbi shpresat që ta adhurohet nga dashumi në arabik por gjithsesi ai tenton për çarrjen e tyre pra për çarrjen e besimtarve ju humbi shpresat që ta adhurohet nga besimtarët nga ata që falen në dashumin arabik gjithsesi ai tenton për çarrjen për qarin e tyrë duke nëzitu grinde dhe mos marveshjet me styre. A ishtë të njërzit në gjunahe fatale? Eshtë mundi mafë dhe në nëshmu esë ndajtë të tjerë be. Madje tregoj kryelartësi dhe ndajzotit e gjithësis duke thënë e esë gjëdu limën halak të tina ati bje nësejt dhe ati, ti prulem nësejt dhe ati, ne ka për të cilin ti e ki kriuar prej baltës, e mban të veten më lartë. Në shpirtin e ti, flakron zjari i urejtjes dhe armisis. Armisia e ti nuk u kufizua vetëm me prindrit tanë, ademi dhe avanë, por ajo vazhdoj edhe me pasartësit e tyre dhe me ne. Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në do të vazhdoi deri në ditën e kiametit. Pra, shejtani është armik i përbetuar i njeriu deri në ditën e kiametit. Për shkak të ziliës, ai u betua se ta humbas njeriu nga rruga e Zotit, këtë njerëz, të cilin Allahu subhanahu wa taala e dalloi dhe ngriti më lart se sa xhindet. Uh, muzika është rruga e tij. Kurani i ti tij është muzika. Në përmjetë muzikës, a i i nëzit njerëzit në poshtërsi e likësi. A i është shumë pran veprave të ndyra dhe të flishta. Sa herë që veqohet një burë me një grua të uhuaj, shejtani është i treti këtyre të dyve. A i u aha u shimin njerëzve dhe banon në shtëpit e tyre pa lejen e tyre. Pa dinin e tyre. Shëtani madjetën tonë të hajë dhe kafshatën e njeriut, kafshatën e bukës kërë ati i bje poshtë. Pra ndërë profetisë sëllallahu aleyhu sëllem, në mësonë, thotë kërë në njerë për jush i bje kafshatë a ushimi në tokë, le ta të amaratët e të apastrojë e të musja lërë shëtanit. A i të ndonë, ka të nduarë, të lëndohi kryesat më të mirat Allahut së panautala. Kuj malkuar donë të të diqtë e fityrën, të dërguar e tonë, sallallahu aleyhu e sallem. A i nuk i lera hatë asë fëmijet. Gjdo foshin të posa lindur, a i gjdo foshin e shpon nga të dy anët. Pra ndaj, foshin e qanë sa polindet. Përveç dy personave, më rjemës dhe i sajt, birit të sajt, Alehi ma selam, të cilët Allah uspana o tale i ka ruajtur dhe nuk mundi që ti uh, gacmoj në këtë mënyrë. A që i pa më shirëshëm është shejtani, sa që nuk i vinë keqë edhe për njeri unë i cilë e shduke fjetur. I futet në vërimën e undës dhe i lidh uh, tre njëje, njeri unë nuk mund të lirohet për e këtyre njëve dheri sa të bëj tre vepra të mira. E para është që të përmënda launë së fanë motala pasë zhimit, të marë abdesë dhe të falë në manzin e sabaut, e të reta të falë në manzin e sabaut në kohën e vetë. Andrat e frikshme i kini peshqesh nga rmi ku juaj i cili asë në gjumë nuk ullë të qetë. Kur do njerë i pleneshtë shohë në një ndër të keqe, le ta di se ajo është prej shetanit. Ne të kërkojmë mbrojtje përë Allahut s'fana o t'ala, ta të këpështyrë tre herë në kraun e majtë, thot udhu Bilai, mineshir, e udhubi lajimin e shëjtë për në rajim, dhe pastaj të mos e brasë mundjen fare se nuk ka për t'indodhur, asin gjë e keqe me lejnë dhe vullnetin Allahut s'fana o t'ala ta zjenë nuk e, e dëmton. Shejtani u delë fëmive, për anda i dërguari Allahut sëllë Allahu a.s. në këshilonë, Kur bie muzgu i mbrëmjes mos i lini fëmijët jashtë, sepse në këtë kohë përhapen shejtanat. E sapo të kaloj pjesa e parë e natës, atëherë nuk ka problem pra lëreni të lirë. Shejtani e dëmton njeriu deri në momentet e fundit të jetës. Atëherë kur as duke dhënë shpirt. Prandaj dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, selam na mëson të lutemi dhe të themi Allahu subhanahu wa taala të kërkojmë mbrojtjen e Allahu subhanahu wa taala duke thënë: "A'udhu bike" e jet xhbotni shejtani in the mode o zoti im kërkoj mbrojtje proteje që të mos të mos më poshoj shejtani në prag të vdekjes në agoninë e vdekjes me këtë lutje e mbyllim pjesën e parë të misionit i lutemi allah subhanahu wa taala kërkoj mbrojtjen e tij që mos na poshoj shejtani në, në prag të vdekjes sallallahu alaihi wa sallam muhammed wa ala alihi wa sahbihi wasallamu tasliman katira As-salamu alaikum wa rahmetullahi wa braka. Bismillah, walhamdulillah, o salatu, o salamu ala resulillah. Jemi duke folur për punët e ndyrat të shëjtani dhe cilësit e ti të, të shëmtuara e të urta. Në botën tjetër, a i do të braktis njëri unë. Më mirë thimë, do të braktis pasu e si të ti. Do të distansohet, pre atyre që a i vetë i qoj në vetë në rukë të gabuar, e do të thotë, felat e lu muni, ua lu mu e në fuse kun. Mos më fajsoni mua, por fajsoni vetë të ua. Shëtani rebel, usë provua me një gjunaht të mafë, Ai insistoi në kundërshtimin e urdhrit të Zotit të Tij me vëdije, e injoroi urtësinë e Allahut dhe kur nuk u pendua për lajthinën e turpshme. Në këtë mënyrë, ai shkatroi veten. Por nuk u mjaftua me kaq. Ai dëshiroon të shkatrojë të tjerët. Ai do që të ketë shok në zjarr. Prandaj, i u betua Allahut subhanahu wa taala se do të bëjtë shmos për t'i devijuar robrit e ti nga rrugaj a laudës për në talabit e a demit, duke thënë, kala thë bima a guajteni la e ku orden në sirate këllë mustakim. Tha, për shkak se ti më largove mua më flakë e te, unë do t'ju zeprit njerëzve në rrugën tënde të drejt o zotë aji është burimi i likësive dhe poshtërsive, aji përpishet maksimalisht të ahedh njeri unë në zjarin e gjahenemit. Thotë Allahus S.W.T. Inne ma jedë u hizbëhu lieku në minë ashabi sajirë, aji vetëm se josh i thtarët e vedë që të bëhen shok të zjarit për flakur, aji është shëri mëj mafë për njerëzë. I mashtron me mjeshtëri dhe ngre kurte dhe intri nga kundër tyre. A i e përqehu kufrin mohimin. A i e do të keshën dhe insiston në likësi për shkak të shpirt likësis së ti. Thotadaus, pana o tala, ja beni adem. La jeftinën në, në këmu shëjtanë, kema akhraqa e bëvejku minërgjënëne. Jenziu anë huma li base huma li urije se watihima innehu. Innahu yaraakum huwa huwa wa qabiluhu min haythu la taraunahum Inna ja'alna shayaateena awliyaa lil ladheena la yu'minoon O bit Adem mos lejoni kursesit u mashtroi djalli Siçi nxori prindrit tuaj nga xheneti duke u zhveshur rrobat pa dukur vendet e turpshme ai dhe lloji ti ushë prej nga ju nuk e shikni ne kemi bër djaj robër të atyre që nuk besojnë. Shejtani, kjo armik i vetuar, vërtete nga smon, nga smon dhe i shetson zemra tona. Mirë po, aji nuk mund të dominojnë bitë, bitë mirët. Nuk ka fuqi e pushtet mbi robërit e Allahut të devotëshëm. Aji para të atyre shumë i dobet. Nuk mund të hapë derën e mbyllur. E nuk mundet të zbuloj enën e në në mbylluar Kur përmendet emri Allahut subhanahu wa taala. Kur përmendet emri Allahut subhanahu wa taala, ai as nuk mund të haj, as nuk mund të pijë. Shejtani nuk mund të sjell shqetësim njeri në njeriu në gjumë kur ai lexon ajetin Kursi para se të flej. Ai nuk ka vënë në shtëpitë tona nëse ne rregullisht e lexojmë surën Bekare çdo ditë. Ai kishte frikë Umar ibn al-Khatabi radhiyallahu anhu Këru me rindisht e një rrug, a i merte një rrug tjetër. Në Ramazan, a i ridhet me zinxhira dhe prangoset. Allahu s'pana o tala, gjithmonë fote vërtetën. Inë në kej dhe shëjt pani, kena baifa. Me të vërtet, dredhia, dinakëria e djallit, është e dobet. Mënyra më e mirë për të ruajtë nga djalli malkuar, është në përmjet përkujtimit Allahu s'pana o tala. Duke kërkuar mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala duke shtuar dhikrin. Një dietar i madh muhajidi Allahu mshiroft thot se nuk ka gjë më të fortë për t'ia ja fyer shpinën shejtanit sesa fjala e tauhidit la ilaha illa allah. Me këtë fjalë e shkatërron të mallkuarin. Le të pastrojmë shtëpitë tona nga harami dhe muzika të mos lejoim që shtëpit tona të kthehet në vend banime të sigurta për djajt. Të mbushim shtëpit tona me mirësi, letë lexohet Kurani në to, që të afrohen engjëjt, të na mbulojë mëshira dhe të zbresë preja dhe qetësia. Gjithë mirësia është në bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe në shtrimin ndaj urdhrave të tij, ku shkon pas magjistarëve dhe şarlatanëve karën viktim e djallit dhe është bërrob i urdrave të ti në këtë mënyr ka shkatruar veten e ti, ka shkatruar besimin e ti ka humbur dynjan dhe botën tjetër letë me ndojmë pak për pasojat e hidhurat e gjunahut për shkakt një gjunahut të vetëm për të cilin a i nuk u pendua kur, djalli nuk u pendua kur u dëbua për gjithmonë, për jetësisht nga mëshira e Allahut subhanahu wa taala dhe xheneti i tij ndryshe nga ademi alayhis salam i cili si vërtet gaboi por upendua tek Allahu subhanahu wa taala sinqerisht Allahu subhanahu wa taala ja pranoi pendimin dhe e pranoi në xhenet dhe e futi në mëshirën në mëshirën e tij lutim Allahun subhanahu wa taala që na bëj për pasuesve të, të profetëve lutim Allahun subhanahu wa taala që na largoj nga djalli i mallkuar Ello salla Allahu subhanahu wa taala kërkoj mbrojtjen e Allahut të plot fuqishmërit, të gjithë pushtetshmit, që na ruaj nga shëri djajve, qofshin ata prej djinjve apo prej njerëzve. Allahu na ruajt nga gabimet dhe mëkatet. Allahu na ruajt ne dhe gjithë muslimanët nga intrigat e intrigantëve dhe nga zilia e ziliqarëve. O Zot, lutemi na udhëzo dhe na lumturoj me dobështmërinë e për kushtimin ndaj teje, të lutemi O jo Allah, na bëj të kënaqur në ditën e takimit me ty. Po mjoftoj me kaç në këtë mision, në të cilën flom për cilësitë e djallit, veprat e tij të, të ndëyra, e moralin e tij të, të shëmtuar, duke lutur Allahun se panonta edhe një herë që na largoj nga të tilla cilësi dhe na bëj prej besimtarëve devotshëm. Sallallahu alaihi wa sallam nabiin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira walhamdulillah rabbi lalamin deri ne misionin e radës assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh